היפופוטן! ל"ג בעומר שוב הגיע, וצריך להדליק מדורה. טיפים לרגל החג, מגיש לנו האיש המעצבן ביותר בעולם! יאווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו בוא נלך לשטח, נצא החוצה, נראה לי... בוא, בוא, בוא, בוא. וואי, איזה אוויר יש פה. רגע, עוד לא אנחנו בפנים עוד, צא החוצה. איך האוויר עכשיו? משהו, מה, תהדריז, זה מה צריך דבר ראשון? אנחנו פחות בפנים עכשיו, מה אתה חושב? נו כבר, תראה. מה צריך דבר ראשון? מה? זה מגרש, מגרש למדורה. תמיד הולכים לאיזה מגרש בסוף העולם, ועד שמביאים לשם עצים, וזה, אנחנו שוב נשרוף את העץ ליד הסופר, אז נחסוך גם את המרחק של הסלטים להביא אותם, נשרוף את הסופר של עינם חבי אש, נחסוך גם עטף. מה אתה אומר על המגרש מה זה? זה לא טוב, זה מלא קקי של כלבים. נו, אז נעשה פה בצד. מלא קקי, זה נשרף, הופך לקרמל. לא נכון. תראה הולכים לעשות קשה עם הטנדר. עם הטנדר? איזה הלם יש לך! מה עם הילדים הקטנים, המסכנים? מה, הם ינהגו בטנדר? קודם כל תרשו לי לך את מסקינור דוד על המשחק. תודה, תודה. ומה עם הילדים? מה קורה איתם? מה הבעיה? הילדים עם אלה משחקים במחשב, נכון? יש להם משחק סימולטור של טנדר, טנדריגו! כן. זה אותו דבר, זה מקום המשחק. דורסים זקנה זה 50 נקודות, אישה בהיריון נדליק את המדורה! וואו! אי! נכנס לי גיטליים! אי! אי! למה רע יש לך? תשתמש בשנייה עכשיו. רוצה לשנשייה למדורה? כן, קדימה, למה לא? מה, ל"ג בומר זה פעם בשנה? סידיוט. הלוח נושבת קרירה! טקסט משפיל יש לך. נשיב עוד קיסם למדורה! מה יש לך, למה? נוסיף עוד קיסם למדורה! הנה, יש לי קיסם ביד! נו. אתה רואה? ראית? כן, אני רואה, אוי, איזה שינוי! אולי זה נוסיף את קיסר למדורה! בוא, בואי... מה מה אתה עושה? מה אתה עושה? זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה זה זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, זה קיסר, תעזוב את זה, תעזוב את זה, אתה לא יודע לנגן בכלל. הנה מחברת אקורדים, תבחר שיר. תנגן את זה, מה זה? זה שיר, בוא נגן תנגן לי את השיר הזה. מה עכשיו? תנגן אמא טוב טוב, די, די, די, די, די. אתה רוצה לשרף תאונה של זאב רווח? למה? תאונה של ביקסו, לא, אתה יקר, יש לך את הכסף? בבקשה, אין לי בעיה. מה עם תפוחי אדמה? רגע, תן לי! צריך לשרף גם נעלי בית מחורש מדלתר כמה עם הפרווח. איך אתה מדבר? וגם ים, גם כן לשרף את מה, מה, מה עם תפוחי אדמה, תגיד לי, אה? מה עם תפוחי אדמה? כן, יש לי פה את הפוח אדמה, שעטוף בנייר כסף. עטוף בנייר כסף, או! ש... Oh, שולט זה... לך לך. שולט לך לך. כן. כן, אני, זה גם מסורתי, גם אני בא כוכבה, אמר, אני עושה נייר כסף, וגם, אני גם יוצא חיצים, חוט ברזל, נתקע בפנים שלא יאבד לי את הפוח אדמה, ושגם יש טעם בגאול של uh, חלודה, של נו, חלק, yeah. לא, לא כיף במדורה הזאת, נו, מה, מה, מה זה? זה עכשיו עכשיו עושה מה? Yeah. מה? נו, מה, מה השאלה? <מי, מי, מי, מי... <מוצאת> שיזבאט? כן. באמת? יש לך קצת שיזבאט? כן. פעם אחת היה איש אחד. מה קרה לו? פעם אחת היה איש עם עצבה שחורה וליליליליל... בוא! תודה רבה על האיש המדכן ביותר בעולם! דוד חוזר... עוד אחד קיבלנו. זה היה ל"ג הכי נורא שהיה בחיים. דיברתי מספיק, מילאתי ארבע דקות. מילאתי ארבע דקות. קח הכסף שלך יופי! עכשיו, יש עוד כאלה באתר שלהם, וצריך להרוג אותם כשהם הם קטנים. אז uh, מי שרוצה לעזור, שייכנס להיפה פוטם, Z-O-I-L. קח אותי, קח אותי, איש מעצבן, תעשה לי רטוב.